Gândirea. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate. Proverbe 12 cu 5. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni 3 cu 2. Gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. 2 Corinteni 11 cu 5. Orice gând îl facem rob al ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10 cu 5. Să veți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus. Filipeni 2:5. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4:7. Mintea curată este scaun al lui Dumnezeu. Evagrie monahul Gândurile rele sunt dușmanii lui Dumnezeu, ele împiedică să se facă voia lui, Marcu Ascetul. Folosirea greșită a ideilor este urmată de reaua a lucrurilor, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Smulge gândurile rele prin alte gânduri, Sfântul Nil, Sinaitul. Cel ce crotește un șarpe în sân și un gând rău în inimă va fi omorât, Sfântul Teodor Mintea devine oarbă din trei patimi, iubirea de argint, slava de șartă și plăcerea. Marco Ascetul Toată slujba și toată plăcerea pentru Dumnezeu ține de gânduri. El privește la gând, la cuget și la chipzuință. El privește cum îl cauți, din toată inima sau numai în chip nepăsător. Sfântul Macarie cel Mare nu putem cugeta la Dumnezeu dacă n-am ieșit din cele multe, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ridică-ți adesea mintea spre rugăciune și vei distruge gândurile care se apropie de inimă, avatalație. Mintea pătimașă nu poate intra înăuntru porții înguste a rugăciunii înainte de a părăsi grijile pricinuite de pofte, ci se va frământa mereu cu durere pe lângă pridvoarele acelea, Ilie Ecdicul. După cum trupul se păcătoșește prin stricăciune, tot așa și sufletul se mânjește de gânduri diavolești, de păreri rătăcite, de cugetări nesăbuite. Sfântul Ioan, gură de aur, Să ridicăm acest trup, să-l facem altar de jertfă, să punem pe dânsul gândurile noastre și să rugăm pe Domnul ca să trimită din cer marele foc nevăzut, care să mistuie altarul cu tot ce se află pe el, toți preoții lui Baal, adică toate puterile vrășmașe, să se nimicească și atunci vom vedea ploaia cea duhovnicească. Sfântul Macarie cel Mare Desăvârșită este mintea atunci când calcă peste cunoștința ființală pe care o dobândește prin puterile naturale și se unește cu Dumnezeu, Ava Filimon. Precum focul nu poate zăbovi în apă, tot așa nici gândul urât în inima iubitoare de Dumnezeu, marcu Ascetul. Obișnuiește-ți urechea să audă des cuvinte duhovnicești și mintea ta se va depărta de gânduri necurate, Talasie Libianul. Dacă mintea nu s-a desfăcut din toate ale simțurilor, nu se poate sui pe înălțimile duhovnicești. Ilie Ecdicul În lucrurile în care zăbovește mintea, în acelea se și lărgește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Căci precum moara, câtă vreme e mișcată de apă, nu se poate opri de la sine, dar stă în puterea morarului să macine grâu sau neghină, tot astfel și cugetarea noastră, Fiind mereu în mișcare, nu poate sta fără gânduri, dar stă în puterea noastră să gândim cele duhovnicești sau cele firești. Ava Moise Locul minții sănătoase este cunoștința și frica de Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Gândurile bune sunt asemenea pietrelor scumpe și mărgăritarelor. Gândurile necurate sunt pline de oase de morți, de toată necurăția și putoarea.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 Să ne cheme din rug și pe noi și să ne dăruiască înțelepciunea semnelor și a minunilor, evagrie monacul. Dracii războiesc sufletul, mai ales prin gânduri, nu prin lucruri. Ilie, egdicul. Stăpânește mânia și pofta și te vei izbăvi de gândurile rele, talasie Libianul. Toată lupta omului trebuie să se dea în minte, el trebuie să nimicească pădurea gândurilor rele care îl înconjoară, Sfântul Macarie cel Mare. Trebuie să-ți curățești cu desăvârșire mintea prin liniștire și să-i dai o lucrare duhovnicească neîntreruptă, Ava Filimon. Nu atacul gândului este păcat, ci convorbirea minții care vorbește prietenește cu el, marcu Ascetul. Gândul pătimaș este izvorul și pricina stricăciunii în trup, cine veghează însă la lungă Ioan Carpatiul. Dacă uneori gândurile necuvincioase îți tulbură mintea, nu deznădăjdui ce aduţi aminte de îndurările lui Dumnezeu, celui ce i s-a încredințat corabia, stăpânul corabiei niciodată nu-i va reproșa astfel, pentru ce ai îngăduit valurilor să-mi corabia, ci va spune... Pentru ce n-ai avut grijă de corabie și nu te-ai împotrivit valurilor? Sfântul Efrem Sir. Precum se ascund stelele când răsare soarele, așa se sting gândurile când se întoarce mintea spre Domnul și împărăția sa, Ilie Egdicul. Bine este a nu îngădui minții să zăbovească în cele trupești și în patimi. Căci nu culeg nici din ciulini smochine, adică din patimi virtuți, nici din scaieți struguri, adică din trup cunoștința bucuriei, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Precum nu este cu putință să urmărim păsările ce zboară, la fel nu e cu putință să biruim gândurile drăcești ce ni se întâmplă să vină, fără rugăciune trează, isichie, sinaitul. Nu-ți hrăni prea mult trupul tău, și gândurile spurcate se vor în tine, evagrie monacul. Gândurile rele nu ne stăpânesc prin forța lor, ci prin puținătatea credinței noastre și prin lipsa împlinirii poruncilor Sfintei Scripturi, Marco Ascetul. Când noi nu dorim și nu dăm gândurilor noastre dezordonate niciun fel de hrană, ce ostenim mintea cu voința noastră și constrângem gândurile noastre spre Dumnezeu, atunci și Domnul va veni desigur cu voința sa la noi și ne va strânge la sine cu adevărat. Sfântul Macarie cel Mare Nu crede gândului care judecă pe aproapele, căci numai cine are visterie reagândește cele rele, talasie Libianul. Cei ce vorbesc dulce cu patimile prin gânduri, dar nu vin la încuvințare, se aseamănă cu cei ce lasă fiara să intre înăuntru țarinii. Ilie Egdicul. Dacă vom tăia gândurile, vom tăia și păcatul. Din gânduri vine și păcatul, după cum din rădăcină iese pomul sau din sămânță iese rodul. Taie rădăcina și nu va mai fi pomul. Înlătură sămânța și nu va mai crește rodul. Sfântul Tihon Insula ce se află în mijlocul mării, poate ea să oprească valurile ca să nu lovească întrânsa? Cu toate acestea, insula se împotrivește valurilor, tot astfel și noi nu putem opri gândurile, dar ne putem împotrivi lor, Sfântul Efrem Sirul. Pricina gândurilor bune sunt virtuțile, a virtuților poruncile, talasie Libianul. Nu trebuie să desnădăștuim din cauza luptei pricinuite de năvălirea gândurilor. Dacă ne împotrivim cu râvnă gândurilor, atunci lupta cu ele ne împletește cu unii cu atât mai luminoase. Patericul Precum fără corabie nu e cu putința trece marea, așa fără chemarea lui Isus Hristos e cu neputința izgonim omea la gânduri lui rău. Isichie Sinaitul nu se formează norii fără mișcarea vânturilor, nici patima nu se naște fără gânduri, mar cu ascetul. Sufletul pătimașului este fabricat de gânduri rele, talasie libianul. Gândului Hristos, din Filipeni 2,5, îl are cel ce cugetă ca el și prin toate îl cugetă pe el, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Precum grădinarul, dacă nu plivește buruienile, înneacă legumele, așa și mintea, dacă nu curățește gândurile, pierde cunoștința adevărului, talasie-Libianul. Nimic nu e mai sărac decât cugetarea care stând afară de Dumnezeu, filozofiază despre Dumnezeu, viadoh al foticei. După cum nu e bine să lași să crească iarba pe straturi împreună cu legumele, tot astfel e rău să lași să crească în suflet gândul viclean. Nu va înceta mintea să se învârtească în jurul plăcerilor până nu se va îndeletnici cu contemplația. Talasie Libianul De ne vom îndeletnici cu Dumnezeu, nu vom fi atrași de momelile gândurilor, Sfântul Maxim Mărturisitorul. După cum nu poți împiedica vântul să sufle în pieptul deschis, tot așa nu poți opri năvala gândurilor, pentru că sufletul omenesc după însușirea firii lui, în urma căderii în păcata strămoșilor, este deschis pentru orice acțiune a răului, avapimen. Așa cum nu ții o scorpie în tot așa să nu ții un gând rău în inima ta, evagrie monahul. Sufletul primește cunoștința celor dumnezeiești pe măsura curăției minții. Talasie Libianul Așa cum șarpele scos dintr-o gaură întunecoasă la lumină caută să fugă și să se ascundă, tot astfel și gândurile rele, fiind date pe față printr-o sinceră recunoaștere și mărturisire, vor fugi de la om. Ava Moise Necurăția minții constă în... Cunoștință mincinoasă, ignorarea a ceva din cele universale, în gânduri pătimașe și consimțirea la păcat, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mintea desăvârșită este aceea care s-a îmbătat de cunoștință, iar suflet desăvârșit este acela care s-a țesut cu virtuțile, Talasie Libianul. E mai ferit de primejdie cel care nu îngăduie dușmanului să intre în casă, decât cel care îngăduindu se luptă cu el, spântul Tihon. Gândul, cuvântul și fapta trebuie să acționeze în chip vrednic de numele de creștin, spântul Grigorie de Nisa. Să nu te gândești să neglijezi vreodată gândurile, că și niciun fel de gând nu se poate ascunde de Dumnezeu, Marco Ascetul. 2100 Mintea se face străină de cele ale lumii atunci când își taie orice atragere față de simțire. Talasie Libianul Fiecare păcătuiește din cauza că, în vremea năvălirii gândurilor rele, nu le respinge îndată. Ava Serin Mintea se întunecă și rămâne neroditoare atunci când vorbește cuvinte lumești. Cu cât suntem mai atenți la minte, ne luminăm, și cu cât suntem mai neatenți, ne întunecăm. Isichie Sinaitul Mintea slobozită de patim se face închipul chipul luminii, talasie Libianul. Sămânța patimilor sunt gândurile rele. În minte seamănă diavolul această blestemată sămânță, Sfântul Antonie cel Mare adună mintea și păzește gândurile și pe care le vei afla pătimașe, războiește-le, Talasie Sibianul. Așa cum un vițel fără experiență grăbindu-se spre iarbă nimerește în locuri înconjurate de prăpăsti, tot așa se întâmplă cu sufletul care este ademenit de gânduri, Marco Ascetul. Când se îngrămădesc înăuntru nostru gândurile, rele, să chemăm numele Domnului Isus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh. Isichie Sinaitul Când mintea se întinează, se pătează împreună cu ea și activitatea, Sfântul Maxim Mărturisitorul. împiedică mintea să se învârtească în jurul celor supuse simțurilor, ca să nu-și prin ele plăceri și întristări. Talasie Libianul cel ce s-a predat pe sine gândurilor rele, e cu neputință să se curățească de păcate după omul din afară, pilotei Sinaitul. Mintea lucrată de dragostea dumnezeiască produce gânduri despre Dumnezeu, dar las e Libianul. Precum cărbunele naște flacăra, tot așa cum mult mai mult Dumnezeu care locuiește în inimă, dacă află văzduhul cugetării noastre curat de vânturile răutății, aprinde puterea noastră isichie sinaitul. Dacă ai aruncat materia și te-ai lepădat de lume, leapă te acum și de gândurile rele, talasie Libianul. Să nu zici cum se va deda săracul plăcerii neavând cele ce o pricinuiesc. Căci cineva poate să se dădea plăceri prin gânduri în chip și mai ticălos. marcu Ascetul Cugetarea bătătorită neîntrerupt de urmele rugăciunii se aseamănă cu pământul călcat des, devine netet fiind în stare să primească cel din tâi picioare gingașe, Elie Ecdicul. Văzeșteți gândurile și fuci de păcat ca nu cumva, întunecându-se mintea, să vezi unele în locul altora, talasie-Libianul. Trebuie să învârtim pururea în cuprinsul minții noastre numele lui Isus Hristos, precum se învârtește fulgerul în văzduhul tăriei, când se înceapă ploaia, isicie-Sinaitul. Duhul Sfânt, aflând mintea golită de pofte și gânduri rele, o umple de cunoștința tainelor dumnezeiești, Talasie Libianul. Precum ochiul este atras de frumusețea celor văzute, la fel mintea curată este atrasă de cunoștința celor nevăzute, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Inima ni se acrește de veninul gândurilor rele, Isichie Sinaitul. Lucrurile de care te rușinezi în fața oamenilor, să socotești că e rușine să te gândești la ele. Ava Isaia Mintea acelui înfrânat este biserica a Duhului Sfânt, iar mintea lacomului este locaș al ciorilor, Talasie libianul. Războiul dracilor prin mintea noastră, prin gânduri, E mai periculos ca războiul acelor aprin lucruri, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mintea cea curată vede lucrurile drept, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Stinge scânteia până nu deveni flacără și ucide pe vrășmaș până când e mic, Sfântul Tihon. Așteptarea bunurilor viitoare unește mintea cu cele așteptate. Iar zăbovind mintea în ele, uită de cele de față, talasie Libianul. Să nu îngădui niciodată să intre în inima ta vreun gând care să mânie pe Dumnezeu. Ava Silvan Trei sunt părțile care cuprind viața adevăratului credincios. Cea dintâi nu păcătui cu lucrarea, a doua nu întârzia în suflet cugetele cele pătimașe, iar a treia... A vedea cu gândul, fără patimă, chipurile femeilor, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Gândurile rele sunt avuții rele. Cel ce nu se leapă de ele nu va ajunge la cunoștință. Talasie Libianul. Fii portarul inimii tale ca să nu intre nimeni trânsa. Zi mereu gândurilor care vin... Ești tu dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? Iosua 5 cu 13 Ava, strategie Mintea iese afară din sine și așa se unește cu Dumnezeu devenită mai presus de minte. Sfântul Grigorie de Paloma Noi devenim împărați dacă vrem să ne stăpânim cugetele, gândurile, cele rele. Sfântul Ioan, gură de aur, Rațiunea, gândirea, este o forță care tinde spre unitate, fericitul Augustin. Nimic nu obișnuiește să întunece cugetarea așa de mult ca răutatea, nici să lumineze mintea ca citirea în liniște, nici să aducă o durere mai năprasnică sufletului ca gândul morții, nici să pricinuiască sporirea nevăzută ca o cărârea de sine și tăierea voilor proprii, Sfântul Vasile cel Mare. Loc sfânt și locașa lui Dumnezeu este și mintea omului, în care demonii prin gândurile pătimașe pustiesc sufletul, așezând idolul păcatului, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Omul ușor la minte este negreșit și bolnav. Înălțimea la care se crede ajuns este ca a spumei de săpun care se sparge ușor. Sfântul Ioan, gură de aur,